Мусите пам'ятати, що за внутрішньою вимогою я можу мати експертний висновок про все, відоме з нашої історії. Це сховище енергії, з якого я черпаю, звертаючись до воєнної ментальності. Якщо ви не чули крику та стогону поранених і вмирущих, то нічого не знаєте про війну. Я чув так багато цих криків, що вони мене переслідують. Я сам кричав після бою. У кожній епосі я зазнавав ран від кулаків, палиць і каменів, від обсадженого мушлями Дрюка і бронзового меча, від булави та гармати від стріл і лазерострілів, від безмовної задухи атомного пилу, від біологічної зброї, що змушує язик чорніти, але гені тонути, від швидкої вогненної лави і тихої дії повільних отрут більше, ніж я можу розповісти. Я бачив і пізнав їх усі тим, хто сміє питати, чому я поводжуся так, а не інакше, відповідаю. З моїми спогадами я не можу зробити нічого іншого. Я не Боягус, і колись був людиною. Викрадені журнали У теплої пори року, коли сателітарні контролери погоди мусили змагатися з вітрами, що віяли з великих морів, на околицях Сар'єру ввечері часто йшли дощі. Несподіваний дощ застав Монео, що повертався з однієї із регулярних інспекцій периметра цитаделі. Коли він дістався з ховку, уже споночило. Біля південних воріт вартівниця-ребомовка допомогла йому вибратися з промоклого плаща то була сильна, кремезна жінка з квадратним обличчям. Саме таким Лето віддавав перевагу, набираючи варту. «Ці кляті погодні контролери слід вивести з ладу», – сказала вона, віддаючи йому мокрий плащ. Монео подякував коротким ривком, а тоді рушив угору до свого помешкання. Усі вратівниці рибомовки знали нехідь бога імператора до вологи, але жодна з них не бачила того, що Монео – «Це черв ненавидить воду», – подумав Монео. Шайхолут тужить за дюною. У своєму помешканні Монео витерся і перевдягнувся в сухе, перш ніж спуститися до крипти. Не було сенсу витягати назовні неприязнь черва до вологи. Зараз йому була потрібна нічим не скаламучена розмова про паломництво в недалекому майбутньому до фестивального міста Онна. Ліфт спустився вниз. Монео сперся спиною об стіну. Його відразу ж заполонила втома. Знав, що вже кілька днів не досипав, і не було видно просвітку. Заздрив очевидній незалежності Лето від потреби сну. Здавалося Богу імператору, вистачало кількох годин перепочинку на місяць. Запах крипти і зупинка ліфта струснули Монео, вивівши його з напівдрімоти. Розплющив очі і глянув на Бога імператора що стояв на повозі в центрі великого покою. Монео зібрався і рушив довгою знайомою дорогою до страхітливої присутності. Як він і очікував, Лето видавався бадьорим, Принаймні, це було добрим знаком. Лето почув наближення ліфта і побачив, як прокинувся Монео. Чоловік мав утомлений вигляд, і це було зрозуміло. Паломництво до Онна було вже отот. -от, з усім виснажливим прийомом гостей з інших планет, ритуалом із рибомовками, новими послами, змінами в імперській варті, відставками й призначеннями. А зараз ще й новий хола Дункан Айдаго мав долучитися до рівної роботи імперського апарату. Монео займався дедалі більшою громадою дрібних справ, а його вік давав про себе знати. «Заждино», – подумав Лето. Через тиждень після нашого повернення з Онна, Монео виповниться 118. Монео міг би прожити кілька разів постільки, якби приймав прянощі, але він відмовився. Лето не сумнівався щодо причини його вибору. Монео війшов у той особливий стан, коли людина прагне смерті. Барився лише для того, щоб побачити, як Сіона вступить до королівської служби, і стане новою директоркою спільноти рибомовок. «Мої гурії!» Як називав їх малки, І Монео знав, що Лето має намір поєднатися з Дунканом. Час настав. Монео зупинився за два кроки від повозу і глянув угору на Лето. Щось у його очах нагадало Лето обличчя поганського жерця з часів, майстерного молільника в знайомому храмі. «Владико!» «Ви провели багато годин, спостерігаючи за новим Дунканом», – промовив Монео. «Чи Тлей лаксу не зіпсували його клітин або психіки?» «Він неосквернений». Монео глибоко зітхнув, здригнувшись. У цьому зітханні не було полегшення. «Ти проти використання його як плідника?» – спитав Лето. «Мені дивно думати про нього як свого предка і водночас батька потомків». Але ж це дає мені можливість поновного схрещення між давнішою людською формою і теперішніми витворими моєї розплідної програми. Сіона на 21 покоління віддалена від попереднього такого схрещення. Я не можу зрозуміти мети. Дунка неповільнішій і менш чуйні, ніж будь-хто з вашої варти. Я прагну недоброго відокремлення Пагона, Монео, «Невже ти думаєш, що я не усвідомлюю геометричної прогресії, продиктованої законами, які керують моєю розплідною програмою?» «Я бачив вашу розплідну книгу, Владико!» «Тоді ти знаєш, що я відслідковую рецесиви і осуваю їх. Мій клопіт – це ключові генетичні домінанти. А мутації, Владико?» У голосі Монео була лукава нотка, яка змусила Лето уважно подивитися на чоловіка». Не будемо це обговорювати Манео. Лето стежив за тим, як Манео обачно ховається у свою шкаралупу. Який він украй вразливий на мої настрої, подумав Лето. Вірю, що має деякі мої здібності, хоча вони й працюють на підсвідомому рівні. Судячи з його питання, може навіть підозрювати, чого ми добилися в особі Сіони. Аби перевірити це. Лето сказав, «Мені ясно, що ти ще не розумієш, чого я сподіваюся досягти у своїй розплідній програмі». Монео прояснів, Мій владика знає, що я намагаюся збагнути її правила. У довготривалій перспективі закони є тимчасовими, Монео. Не існує чогось такого, як керована правилами творчість». «Але ж, владико...» Ви самі казали про закони, які керують вашою розплідною програмою Що я тобі тільки-но сказав, Монео Намагатися знайти правила творчості, однаково що намагатися відділити розум від тіла Але ж певна еволюція проходить, Владико Я знаю це по собі Він знає це по собі Любий Монео Підійшов зовсім близько «Чому ти завжди прагнеш лише еволюційних тлумачень, Монео?» «Я чув, як ви казали про трансформаційну еволюцію, Владико, така наліпка на вашій книзі. Але що ж із несподіванками?» «Монео! Правила змінюються з кожною несподіванкою!» «Владико, чи ви не маєте на гадці покращити людську природу?» Лето зиркнув на нього згори, думаючи. Якщо я зараз використаю ключове слово, чи зрозуміє він? Можливо. Я хижак, Монео. Хиж... Монео урвав і труснув головою. Подумав, що знає значення слова, але його шукувало саме слово. Бог імператор жартує? Хижак, владико... Хижак... Покращує породу стада. Як це можливо, владико? Ви ж не відчуваєте ненависті до нас. Ти мене розчаровуєш, Монео. Хижак не відчуває ненависті до своєї здобичі. Хижаки вбивають, владико. Я вбиваю. Але без ненависті. Здобич утомовує голод. Здобич добра. Монео глянув угору, на обличчя Лето в сірому каптурі. «Невже я пропустив наближення черва?» – питав себе Монео. Він зо шукав знаків. По гігантському тілу не пробігали здригання, очі наблищали, непотрібні плавники не звивалися. «Чого ж ви прагнете, владико?» – ризикнув Монео. «Людства!» що може ухвалювати справді довгострокові рішення. Ти знаєш ключ до цього уміння, Монео? Ви багато разів казали про це, владико. Це уміння змінювати свій розум. Змінювати. Так. А знаєш, що я розумію під довгостроковістю? Для вас її слід вимірювати тисячоліттями, владико. Монео... Навіть мої тисячоліття лише дрібний спалах порівняно з вічністю. Але ж ваші перспективи мусять відрізнятися від моїх, владико. На тлі вічності кожна означена довгостроковість є короткою. То взагалі немає жодних правил, владико? У голосі Монео з'явилася нотка легкої істерії. Лето всміхнувся, щоб зменшити напругу. «Хіба що одне?» Короткострокові рішення зазвичай провалюються у довгій перспективі. Монео приголомшено труснув головою. «Але ж, Владико, ваша перспектива – час кожного скінченного спостерігача збігає. Замкнутих систем не існує. Навіть я лише розтягаю скінченну матрицю». Монео відірвав погляд від обличчя Лето і зазирнув у віддалені коридори мавзолею. «Колись я там лежатиму. Золотий шлях може продовжуватися, але я смертний». Лише золотий шлях, нерозривну тяглість, якого він відчував, лише це важило. Знову повернувся поглядом до леду, але не до тих цілковито синіх очей. Чи в цьому величезному тілі справді чаїться хижак? «Ти не розумієш функції хижака», – промовив Лето. Ці слова вразили Монео, бо вони натякали на читання думок. Подивився вгору, в очі Лето. «Розумом, ти знаєш, що я навіть одного дня помру якимось чином», – сказав Лето. «Але не віриш у це». «Як я можу повірити в те, чого ніколи не побачу?» Монео з родини почувався таким самотнім і наляканим. «Що робить Бог-імператор? Я прийшов сюди, аби обговорити проблеми паломництва і довідатися про його наміри стосовно Сіони. Він грається зі мною?» «Поговорімо про Сіону», – сказав Лето. «Знову читання думок. Коли ви її випробуєте, владико?» Це питання постійно крутилося в свідомості. Але зараз, промовивши його, Манео відчув страх перед ним. «Скоро!» «Даруйте, владико, але ви знаєте, як я боюся за благо єдиної дитини!» «Інші пережили випробування Манео. Ти теж!» Монео ковтнув слину, згадавши, як йому відкрили золотий шлях. «Мене готувала мати. Сіона не має матері!» «У неї є рибомовки, у неї є ти. Трапляються нещасні випадки, владико!» В очах Монео з'явилися сльози. Лето відвів від нього погляд, подумавши. «Він розривається між вірністю мені та любов'ю до Сіони. Яка зворушлива ця турбота про потомство! Хіба ж він не бачить, що все людство – моє єдине дитя!» Знову повернувшись до Монео, Лето сказав «Ти маєш рацію. Нещасні випадки трапляються навіть у моєму світі. Хіба ж це нічого тебе не вчить?» «Владико, цього єдиного разу ви не могли б...» «Монео! Ти ж не просиш мене, щоб я передав владу слабкому адміністратору!» Монео відступив на крок. «Ні, Владико, звичайно, ні!» «Тож довірся силі Сіони!» Монео розправив плечі. «Зроблю те, що повинен». «Сіону слід пробудити, аби вона виконувала обов'язки Атрідки». «Так, звичайно, владико». «Хіба ж це не наша повинність, Монео?» «Не заперечую, владико. Коли ви представите її новому Дункану?» «Спершу випробування». Монео оглянув вниз, на холодну долівку крипти. «Він так часто вдивляється в долівку», – подумав Лето. «Що він там може побачити? Тисячолітні сліди мого повозу? Ах, ні! Це погляд у глибини, у королівство скарбів і таємниць, куди він сподівається невдовзі увійти». Монео знову глянув угору, на обличчя Лето. Маю надію, що їй сподобається товариство думка на Владико. Будь певен. Клейлаксу передали його мені в неспотвореному вигляді. Це тішить, Владико. Ти ж без сумніву зауважив, що його генотип напрочуд приваблює жінок. Таким було й моє спостереження, Владико, є щось у м'якій пильності його очей у мужніх рисах, каракулевому волоссі, перед чим рішуче не може встояти жінка. «Як скажете, владико? Ти знаєш, що він зараз із рибомовками?» «Мене поінформовано, владико». Лето всміхнувся. «Звичайно, мене поінформовано. Невдовзі вони приведуть його до мене для першого побачення з Богом імператором». Я особисто обстежив кімнату для побачення, Владико. Усе готово. Інколи я думаю, що ти хочеш мене ослабити, Монео. Зостав мені, бодай, щось. Монео спробував приховати напад страху. Схилився і відступив назад. Так, Владико, але є певні речі, які я можу робити. Відвернувся і поспіхом пішов геть. Лише піднімаючись угору ліфтом... Монео усвідомив, що вийшов до того, як його відпустили. Він має знати, який я втомлений. Він вибачить.